vi är fortfarande kvar i sagornas värld. Ja, visst känns det som att vi har faktiskt inte, inte lämnat den här magiska platsen. Det har bara bytt lite grann miljöer, men ändå inte så. Ja, jo, det har blivit lite mindre färgstarkt kanske. men <laughs> Fast fortfarande färgstarkt, men inte visuellt, utan karaktärsmässigt. Mm. Mm. För um, det här är ju en otroligt speciell värld som vi har ramlat ner i. <laughs> ja, absolut, det får man ju säga. Det var ju som speciellt där vi befann oss tidigare också i det landet. Men det här, den här världen är ju den är också speciell på väldigt många sätt. Alltså. Det måste man ju säga. Alltså jag får alltid en underkänsla när man tittar på folksamlingar i filmer med fantasy eller sagotema och ser de mest udda figurerna eller dräkterna som någonsin har gjorts. Ja, oja. Oh för man kan inte låta bli att undra, vad är det här för värld där folk har sammansydda ansikten eller <laughs> två meter ansikte och en decimeter kropp och Ja, jo, precis. Alltså, det här var väl det var ju någonting som vi tänkte på redan när vi såg Flash Gordon också, om vi tänker på de ja. otroligt märkliga, märkliga varelser som man får se där i palatset i början av filmet bara en del är så konstigt designade. <laughs> Samtidigt hjälper det ju en ju att förstå att det här är en värld som spelar på helt andra regler än de vi själva är vana vid. Ja, visst, visst. Och det är ju alltid en bra understrykning när det är en värld som vi ändå ska försöka lära oss att förstå. Mm. Och även om vi inte förstår den helt så ska vi förstå den tillräckligt mycket för att vi ska kunna hänga med. Mm. Och det finns ju en fördom när det kommer till fantasy eller science fiction eller sagor. Att vad som helst kan hända. Där är mm. inga regler mm. alls. Och jo, det är där. Väldigt tydliga och speciella regler. Men de kan vara väldigt annorlunda jämt mot de vi har i den fysiska världen. Mm. I mm. den vi vagt kallar för verklighet. <laughs> <laughs> och visst. Vissa system kräver lite extra att lära sig. Jag tycker inte den här var särskilt svår. Det är bara lite udda figurdesign i början. Men udda på ett trevligt och lite spännande sätt. Mm. Ja, jag tycker fortfarande att det är bättre variation på karaktärerna just de här som, som verkligen ska ge oss en bild av att vi har med en, en annorlunda värld att göra jämt i Jämte Måran. Jag tycker ändå att karaktärsdesignen på, på dem är bättre varierande och bättre utförda än i just Flash Gordon. i <laughs> Flash Gordon har vi ingen kontext alls. Nej. Det är bara en massa karaktärer ihopsvängda som ska finnas någonstans... <laughs> Och som ändå alla ser väldigt, väldigt mänskliga ut också. Jag gillar, jag gillar som heter variationen på vad man har att göra med här i den här världen. den känns mycket mer som en storlevande värld Och den anledningen. Jo, alltså få utav de som vi ser här som är bifigurer eller karaktärer som står i bakgrunden mm. känns ju som människor. Utan mm. det är verkligen helt andra arter av helt annat ursprung och med helt andra levnadsregler än, mm. än vi. Ja, Förmodligen också helt andra behov. <laughs> och det gör det ju lite spännande. Så det är, det är nästan synd att man tar en massa spännande figurer och slänger in i en scen eller två. Och sen mm. ser man dem aldrig igen. Nej, nej visst. Det är det ju faktiskt. Du får en tillfälliga illusionen av vilken stor värld det här måste vara. Och sen mm. ser man inte så mycket mer av det. Mm. För det är, sen är det väldigt mycket istället av... Olika miljöer i den här filmen istället som man verkligen bara kastas emellan i mm. ganska snabb klippning. Det ska vi ta upp senare. Hade jag tänkt. <laughs> Just hur klippar du ett ett eller Ja. Men eh, skulle du hålla med om att det här är en oändligt stor värld? Ja, alltså med tanke på det man får se mm, sådär med tanke på hur långt de färdas ändå i den här så ja, alltså nog verkar den ju som sagt, det är ju stor variation ändå på miljön och det är ju stor variation på alla märkliga figurer och karaktärer man får se men sen får vi kanske inte riktigt uppleva det riktigt så Nej och det har ju en väldigt speciell anledning som hör eh, handlingen till. Jo, visst, det är det ju. För eh, vad är det för film vi har tittat på till idag? Vi har sett The Neverending Story, alltså den oändliga historien som då är filmatiseringen från 1984 av Michael Endes bok. Och den här är då regisserad av Wolfgang Pedersen och även med Hermann Wigel som manusförfattare. Mm. Och vi kan ju direkt säga att vi har inte läst boken till det här avsnittet. Det är en sån där bok som jag känner att jag egentligen borde ha läst men faktiskt aldrig har gjort. Och med tanke på dess fantastiska innehåll och man har filmen att gå efter så känns det ju som något man faktiskt borde ta sig an som fantasy älskar. Ja, definitivt. Alltså, jag har någon slags vaga minnen av att jag kanske skulle ha ändå plockat upp den här uh, i högstadietider när jag kanske var 13 år eller någonting, men det är så det är så himla länge sedan nu. Det, det är många andra barnböcker som jag också vet, eller halvt vet med mig att jag ska ha bläddrat i åtminstone, men som jag inte heller minns någonting om. Hmm. Så jag, jag, jag kan verkligen inte göra någon som helst riktig jämförelse mellan boken och filmen för att om jag har läst den här en eller två gånger under högstadiet så då minns jag faktiskt ingenting av det, just mm. historiemässigt men det är ju som sagt verkligen en sån här historia som man, man faktiskt borde ha läst egentligen och i synnerhet jag som, som vet att jag, jag är ju väldigt förtjust i den oändliga historien, det har jag varit ända sedan jag var liten, alltså stört förtjust verkligen, så det, den anledningen är ett rätt säker på att någon gång så, så borde jag verkligen ha läst den men det känns samtidigt konstigt att inte kunna komma ihåg när exakt så att det, det får man väl ta, ta och göra i efterhand åtminstone mm. Mina starkaste minnen är ju att ha sett filmen som barn Ja, det är det ju Och en hel del av scenerna har jag inget minne av alls <laughs> Nej, visst karaktärer har jag totalt glömt bort Men andra har ju verkligen bitit sig fast Mm Mm. Där är ju ett par som vi förmodligen kommer att nämna senare som eh, jag verkligen tyckte var obehagliga och som förmodligen gav ja. mig ja. eller åtminstone mitt Åtta, nio, åriga jag drömmar en gång i tiden ja, Jo, jag känner samma sak Vissa av karaktärerna som till och med Kanske ska se lite söta ut Kan nog också ha gett många mardrömmar För jag vet att det är väldigt många Som har både en och annan inställning Till och åsikt om Somliga av karaktärerna Helt enkelt men överlag så är det väldigt tillfredsställande, måste jag säga. Det var en värld som var spännande att återbesöka. Mm. Men tyvärr måste jag ju erkänna att filmen är ju inte så felfri som minnet antydde. Men Nej. vi kommer väl ta en titt på det under avsnittets gång. Mm. Men vi börjar från början. Vad handlar den oändliga historien om? Jo, här har vi Bastian, en skolpojke som känner sig något nedständ på både hemma och på skolgården. Han har nyligen förlorat sin mamma och har problem med ett par mobbare som ställer till med besvär för honom. En dag när Bastian flyr längs med gatorna för att komma undan dessa pojkar springer han in i en bokhandel och möts där av en något trumpen ägare men när Bastian berättar om sitt stora intresse för böcker och i synnerhet det med mycket äventyr så som Robinson Crusoe och Skattkammarön blir bokhandlaren lite mer tillmötesgående. Snart ser vi Bastian springa därifrån med vad som verkar vara en till synes helt vanlig bok med titeln Den oändliga historien som bokhandlaren rent avrådde Bastian från att läsa men detta har givetvis bara gjort pojken än mer nyfiken på dess innehåll. Situationen är diger i det annars så magiska och underbara landet Fantasia. Något sveper långsamt in och förtär världen för att bara lämna tomhet kvar, samtidigt som kejsarinnan har blivit dödligt sjuk. Man skickar därför ut den unge krigaren treju för att försöka hitta botemedlet och samtidigt även ett sätt att driva tillbaka tomheten. Hans även samt mod i denna saga får Bastien att leva in sig i den oändliga historien mer än han någonsin har gjort tidigare i en bok. Ja, och inlevelse får vi väl ändå säga att det finns mycket av i den här historien. Ja, det är ju mycket av det som är just själva historien. Och det är därför jag blev så himla trollbunden av den här som liten och vet att jag försökte återskapa någonting sånt här på något konstigt sätt. Ja, men här har vi någonting som jag tror alla barn som älskar att läsa och det finns ju faktiskt fortfarande några sådana där ute i mm. världen kan känna igen sig i. Mm. Jag menar, när jag såg när han har tagit den här boken och gömmer sig på vinden som finns på skolan mm. så kunde jag inte låta bli att känna, oh där skulle jag också vilja sitta och läsa böcker. Ja men visst, det ser ju riktigt mysigt ut och han svepar in sig i en filt och sådär, det är den perfekta verkligen, verkligen perfekta stämningen för att göra det. Mm. Jag undrar bara vad det är för skola som har den sortens vind Det ser inte, ja. <laughs> det ser inte riktigt ut att stämma med resten av skolan om nej, nej visst det gör det ju inte det, det ser ut som att det är någon form av skamfläck på skolan Och det är lite lustigt också att man inte har en bättre låst om sig För att, att få ta på nyckeln dit in. Det är ju inte svårare än att bara lyfta av den från en krok jag är lite fundersam hur de har tänkt där på ett visst, det, det Den sitter ju bakom någon form av sånt här obs vid nödfall krossa glaset Jag förstår inte riktigt hur de har tänkt att Varför ska man krossa glaset för att gå upp på vinden? Jag kände ungefär så här att Där är ju någon som har tyckt att vi måste få barnen att sluta att springa upp på vinden Jaha, vad har vi då för lösning på att förhindra att de får tillgång till vinden? Ja, vi har nyckeln inlåst i den här lilla lådan. Den med glaset som är krossat så att man ändå kan ta ut dem. Jaha. Jaha, okej. Okay, men var är den lådan då? Ja, den är precis vid sidan om vindsdörren. Ja, men den sitter väl åtminstone så högt upp att bara vi vuxna kan få tag i den. Nej, nej, den sitter så långt ner så att om man står på tåd, då når man den. Som barn också. Det är så jättekonstig en lösning. Jag är inte säker på riktigt hur man har tänkt när man har gjort det här. nej Men det är ju tydligt att det här ska vara ur ett barnperspektiv. Ja. Jag menar, logik är inte det absolut viktigaste i den här historien. Nej. Och det märker man också på en del karaktärsmotivationer och på ett par sätt som handlingen rullar på. Ja. Och, och för all del, det här är en saga. Och en saga mm. behöver inte alltid ha logik. Mm. Där kan man tillåta att saker bara händer. eller Oj, vilken slump att det här hände just mm. nu. Mm. Och det är okej, okay, men samtidigt kan jag inte låta bli att sitta och tycka att Ja, det var ju... En fantastisk klump att det hände just nu. <laughs> ja, gud så praktiskt verkligen. <laughs> Tänka sig. Alltså, när man skriver kreativt så måste man ha i åtanke att sådana där, oj, vilken slump situationer det är inte fel att ha med. Men man får inte göra dem allt för omöjliga för ju omöjligare man gör dem, desto svårare är de att svälja. Ja. Visst, särskilt om du har flera stycken kanske på rad. Mm. <laughs> Det är lite som att vinna på lotto varje dag ett helt år. Liksom. <laughs> Men med det cyniska sagt alltså det är jättemysigt och det är ju gjort för att ett barn ska kunna känna igen sig i både det som händer i verkligheten så att säga med Bastian mm. men också det som händer i Fantasia. Ja, absolut. Det är det, Inget av det här som, som jag tänkte på och reflekterade över så himla mycket nu när jag såg filmen idag hade jag ju någonsin i åtanke när jag såg den här filmen och var som sagt, ja allt från 10 år och kanske upp till 14 utan mm. då svalar det ju mycket, mycket enklare att så här är det bara. Mm. Men, men det blir ju sådär. När man, när man växer upp så blir man lite tråkigare. <laughs> man, man dör lite mer inom inombords när man ser såna här filmer igen. <laughs> Nej, men man börjar ju kräva lite mer och då kommer det fulla ordet igen. Logik! <laughs> ja. <laughs> jo, det gör man ju. Men ja, det är, det är mysigt i alla fall och, och även idag när jag ser på filmen och ser hur Bastian som sagt springer upp till den här vinsvåningen i skolan och sätter sig där med sin filt och sin macka och tänder ljus och läser den här jättestora boken verkligen. Det är en helt, dels en helt enorm perm som boken bara är i mm. och så sedan är den ju riktigt tjock också så det är mycket sidor att läsa. Och än idag så blir jag ju alldeles här till mig och verkligen vill vara där uppe och vill också få läsa den där med honom. Mm. Ja, eller vilken bok som helst egentligen. Tänk bara att få sitta där. Och, och så lite åska och ja, tända ljus. ljus. Mm. Mm. <laughs> Riktig mystämning Men det här är ju två parallellhistorier som vävs samman. Mm. Vi har historien om Bastian som har ganska dåligt självförtroende. Och mm. ja, har ju tappat ganska mycket hopp sedan mamman dog. mm. mm vi ser ju aldrig henne utan vi får ju bara höra att hon har dött mm. och att både pappa och son är väldigt dystra och nedstämda mm. över det här mm. och det är ju inte så konstigt och det är en jättebra premiss för en film om att hitta sig själv mm. och så har vi ju då den här situationen i boken eller i Fantasia att eh, någonting håller på att sluka den här enorma och vackra världen så att det inte kommer att finnas någonting kvar och det är faktiskt jättesnyggt hur de har fått de här två historierna att långsamt närma sig varandra och faktiskt sig ihop upp mot slutet. Mm. Det är ju lite av eh, existentialism för nybörjare. Ja, ja det, kan man, det kan man faktiskt säga. Ja. Men eftersom ingen av oss är expert på det ämnet så eh, går vi inte för djupt in på den biten. Nej, visst. Dels känner jag att jag inte har kunskapen till det. Dels känner jag ändå bara att jag är inte är säker på exakt hur djupt den här filmen ska vara. Och hur mycket man ska ta den på allvar så egentligen. Nej, vi, vi fokuserar på det vi faktiskt... Ser och hör Ja, det tycker jag låter mycket bättre Men där glider vi väl över Lite snabbt och fint Till just Bastian Eller Bastian Baltasar Bux Som han heter i sitt fulla namn Just eftersom historien kretsar ju enormt mycket kring honom. I och med att det, då är, det är ju ändå han som är vår huvudperson. Är en av dem, rättare sagt. Men det är ju han vi först får bli presenterad inför. Och det är ju ändå han som upplever det här äventyret i Fantasia. Mm. Där vi då också har karaktärer och, och huvudpersoner. Ja, absolut. Alltså, vad som än händer i Fantasia så är ju Bastian vår motor- han är ju mm. vår representant i den här historien. Det är ju mm. utifrån hans ögon och öron vi upplever den här historien även när vi sen flyttas in i Fantasia. Mm. Mm. För han sitter, precis som vi, och betraktar det som händer och är även den som på något sätt reflekterar över händelserna i boken ja. och även visar det sig ha inflytande på vad som händer i boken. Mm som är väldigt snyggt illustrerat med att han blir lite rädd för någonting och vrålar till och eh, mm. karaktärerna i boken hör någonting och, och liksom tittar sig omkring och vad var det? Ja. Och Bastian själv reagerar som hörde de i verkligen eller är det, är det här bara en slump? <laughs> ja. mm, mm. För de är ju mer förgrenade än man tror och de blir mm. det ju ganska tidigt också även om det är väldigt snyggt att det är inte någonting som man får slaget i ansiktet att oh, det är därför den heter den oändliga historien för mm. det är inte bara den här berättelsen utan den här och den här och de här mm. lagarna och ja, som sagt, existentialism vi går inte in på det <laughs> men det gör ju Bastian till en väldigt, väldigt väldigt viktig karaktär mm. även om vi kanske upplever honom som en väldigt passiv sådan mm. Men hans uppdrag är ju inte att vara fysisk- utan han ska bara få historien att gå vidare. Ja, visst. Det mesta han gör det är att sitta där och läsa helt enkelt. Och så klippar man liksom från att vi får se vad som händer- i den här oändliga världen, Fantasia- till att man till och från ser hur, hur han som sagt reagerar- på allt han läser. Mm. Här helt plötsligt tittar han upp och så bara- oj, men gud, oh, vad spännande- och men hur ska det här gå? Och men vem är det där? Och varför händer det? Och så ser han titta ner igen och fortsätter läsa. Mm. Och läser oftast en eller två meningar högt. Bara för att vi, verkligen, vi ska verkligen förstå att det här är någonting han läser. Och så sedan klipper man tillbaka till världen. Så att han är ju väldigt passiv av sig. det är han ju verkligen Till en början så kretsar det ju lite grann kring då, de problemen han har. Men sen, så, sen är det ju mer bara att man ser honom ligga där på vinden och läsa. Mm. Och det låter ju säkert som att avatråkiga scener och han sitter bara och läser men <laughs> ja. det är inte meningen att det ska vara spännande på samma sätt som det som händer i Fantasia ska vara spännande mm. utan det här är hur vi upplever spänningen av en historia ja visst och hur vi som människor upplever att knarrande golv kan få en att bli extra rädd för att man är så spänd redan mm. av det som händer och Oskan utanför som dundrar till ett par tillfällen understryker också lite nervositet och att situationen mm. är laddad och så vidare. Det är mm. väldigt, väldigt, väldigt många små subtila och fina detaljer som gör att det blir spännande trots att han tekniskt sett bara sitter och läser en bok. <laughs> ja, ja, visst. Nej, men jag, jag tycker verkligen det är jättesnyggt porträtterat hela den där grejen. Och det var ju det som jag var så himla... Ja, som jag blev så vila slagen över som barn också för att ja, det kändes ju verkligen som att man fick uppleva det här äventyret genom just Bastian och mm. att det var som så fantastiskt bara hur han liksom kunde föreställa sig allt det här som händer och det är, ju, det är ju verkligen på det där viset när man själv sitter och läser en bok också det är ju så man, man verkligen visualiserar alltihopa som händer och man, sjunk, man sjunker ju liksom in i en annan värld och att se dem då så snyggt och sömlöst hoppa mellan det som händer i den verkliga världen, i våran världen när Bastian sitter och läser och det som det som faktiskt händer i boken. Det är, som sagt, det är, det är bara så himla vackert gjort. Mm. Men nu har vi ju hoppat en bit in när han sitter och läser för det är ju inte där historien mm. börjar. utan Vi börjar ju i princip med att han har vaknat och gått ner till köket för att äta frukost. Mm. Och vi har ett samtal mellan honom och hans pappa där han är orolig för att sedan då, moderns bortgång, så har hans skolarbete blivit väldigt, väldigt lidande. Mm, och mm. han verkar mer sitta och stirra ut i intet och ritar hästar, som han säger. i eh, matteboken, var på Bastian då mm. understryker att det är inte hästar, det är enhörningar. <laughs> <laughs> och det är så fint, för där, där blir en liten så här konflikt mellan jag förstår att något är fel men jag vet inte vad som är fel, därför fokuserar jag istället på felet pappan gör det vill säga att inte se att det är min sann enhörning ja. och då är det en helt annan grej verkligen och även om pappakaraktären som vi inte kommer att gå in särskilt mycket på för att det är verkligen en väldigt tvådimensionell karaktär som bara är med på ett enda ställe ja visst, jag kan räkna antalet sekunder han är med i bild på mina två händer typ <laughs> Men han har ju en viktig roll på så sätt Att han faktiskt ger oss en inblick I hur Bastian faktiskt mår Ja mm. För vi kunde ju ha trott att han bara var lite allmänt hängig Och lite ledsen Men här får vi veta ganska naturligt Lite stelt Men det kan ju vara för att pappan är en sån här typisk Pappa i amerikansk film Som inte kan ja. prata med sina barn Men det är en, mm. det är en mm. helt annan diskussion Men att vi får ändå det här att ja, du, jag vet att det här gör dig ledsen och så vidare. Mm. Men, mm. men vi måste se framåt. Jag saknar henne också. Och, och det här med att vi måste typ stanna i nuet. att Han, han påpekar som han verkar inte riktigt tycka om att Bastian är så förtjust i det här, det här magiska och det här fantasifulla. Utan han säger ju som också det att det är viktigt att hålla kvar i nuet. Och har väl någonting emot som, som jag verkligen fattar det: Att Bastian läser så mycket som man gör. Att han liksom flyr undan till sina böcker. Och det är väl inte så konstigt att han gör det heller om det nu har hänt en sån här tragisk sak. Att jag förstår ju som om hans intresse för böcker kanske har ökat rent av efter att mamman har gått bort. Bara för att det är som så himla. Enkelt och ty sig till en annan värld. Mm. Där allting är just magiskt och vackert. Och det finns enhörningar och sådär. Och hade det bara varit att det var hans mamma som hade gått bort. Så hade det ju varit illa nog. Nu är han ju dessutom mobbad av tre stycken. Ja. Ganska elaka pojkar. Mm. Som eh, både försöker stjäla eventuella fickpengar han har. Men också kastar ner honom i en soptunna. Eh, mm. Vi får ju intrycket av att de... Kanske inte har slagit honom, men de har ju inte behandlat honom särskilt nett om vi säger Nej. så. Nej. Och det är inte heller en scen som blir alldeles för utdragen, utan vi får vad vi behöver för att förstå att det här är någonting som Bastian verkligen ogillar och är jätteledsen över och helst skulle mm. undvika fullständigt mm. om han kunde. Och jag menar, det är ju någonting vi kan sympatisera med. Jag menar, ingen vill ju bli mobbad. Problemet är ju oftast att mobbarna inte inser att det de gör är faktiskt mobbing, men de här tre ungarna är ju verkligen dragna till sin spets. Ja, jo, de är hårmobbare, <laughs> verkligen, så att det finns ingenting gott i dem, tycker jag. Vi är ju unda för att det är kul. Ja, ja, precis, det är ju verkligen det. Man ska sparka på den som ligger, för det är skojigt, verkligen. Alltså, de verkar ju som ändå finna en hel del njutning i att, att hålla på och terrorisera, stackars Bastian. Men å andra sidan kan det vara lite hur Bastian upplever dem. För vi, vi upplever ju den här historien utifrån Bastian. Mm. Och eftersom att han är ganska ung vad ska du föreställa att han är? 10, 11? Ja. Visst. Då är ju världen väldigt enkelt så att säga. Mm, mm. Man har inte riktigt börjat förstå nyanserna eller börjat se dem överhuvudtaget. Utan det är någonting som kommer mycket senare. Så att mm. någon som är elak är und. Någon som gör <laughs> något elakt är elak. Och, ja. ja, svart på vitt. Så här, ja, visst. Och det skulle ju förklara varför vi upplever pappan lite platt och även nu de här mm. tre mobbarna. Men mm. de fyller ändå sin funktion. Mm, för de finns ju bara där för att understryka Bastian egentligen. Mm. För mm. oss som tittar. Mm. Okej, okay, som sagt, lite pappfigur, lite lite stelt och lite väl typiskt, men de är med i så lite utav historien egentligen att de är bara där för att understryka det så att vi förstår det när vi ska gå vidare. Ge oss en chans att lära känna Bastian Men <laughs> <andra ord. laughs> ja. ja, men det är ju bara därför de är där för att vi ska kunna lära känna Bastian. Bastian är ju verkligen den, den personen som man, man tittar på under filmens första typ 10-15 minuter. Var det nu kan vara innan vi då dyker in i den här bokhandeln och, och får träffa en till karaktär. Och det som, det som verkligen ska driva handlingen framåt. Nämligen den omvändiga historien. Mm. Men jag vill ju påpeka det att det här är ju någonting som den här filmen gör rätt. Det här mm. sättet att visa oss hur Bastian mår genom att ha karaktärer som agerar och pratar och understryker. Istället för att bara ha någon som bara säger att, jo men han är hängig och deprimerad. Ja, visst. Den här filmen är ju ett bra exempel på att visa och berätta istället för att bara nämna i förbifarten. mm. mm. Det är ju en av de absolut starkaste aspekterna av den här filmen att vi lär ju känna Bastian och förstår hur han mår. Utan en enda berättarröst som talar om att jag Bastian, han var så ledsen. <laughs> ja. Och det är ingen av de andra karaktärerna som säger det heller. Det är pappan och likerna kunna möta upp med någon, jag vet inte, rektorn eller något sånt där för skolan nu när han ändå visar sig ha problem, Bastian, som då pratar om att ja, nej men han tog ju det här med sin mors bortfall väldigt hårt och det har ju varit väldigt svårt just nu han är ju väldigt ledsen och ja, jag har ju också märkt att han är väldigt ledsen. Jag misstänker att, att han är mobbad också. Alltså de hade ju kunnat göra en hel sån grej av det rent av. Och det är ju som sagt så tacksamt att det inte blir Ja, fast det hade ju också kunnat funka. Allt handlar ju om hur dialogen är skriven. För mm. blir det alldeles för uppenbart att nu berättar vi vad ni tittarna behöver veta, <laughs> så är det inte bra. Men om det ja. är någonting som känns som att det här är ett naturligt samtal mellan föräldrar och lärare eller rektor... Mm. –Absolut, då har jag inget problem med det. Man märker mm. ofta skillnaden när man äm, sätter sig ner och faktiskt tittar och lyssnar. För äm, vissa blev så övertydligt att de nästan hade kunnat vända sig till kameran och prata direkt med tittaren. <laughs> –Ja, visst. <laughs> –Och den här äm, filmen är väldigt meta. Den äm, är väldigt medveten om att den är en film eller en historia och att det finns mm. folk som tittar. Mm. men eh, det är inte på det sättet vilket är tur nej, precis <laughs> för eh, det är så tråkigt när eh, karaktär vänder sig och pratar till publiken det är så illusionsbrytande här får vi istället en känsla av att det är nivåer av eh, upplevelser mm. och mm. att någon upplever bastian som bastian upplever fantasia mm. det är snyggt ja, det är det, det är idylligt verkligen och eh, Bastian, som då spelas av Barrett Oliver, mm. som jag tycker gör en bra skådespelarinsats som just barnskådespelare. Mm. Vi har ju pratat om det här lite tidigare, att ibland så kan det ju vara si och så med just barnskådespelare. Mm. Men eh, jag klagar inte på Barrett, det gör jag inte ändå. Han spelar tillräckligt övertygande för att man faktiskt ska känna att han är både glad, ledsen, exalterad ja, ja. och har mycket inlevelse i den här historien han har börjat att ta del av. Mm. Och det är ju det som behövs. Det hade ju kunnat vara betydligt mycket ostigare om vi säger så. Ja, ja det hade det hade det kunnat vara. <laughs> Men som vår avatar så att säga i den här berättelsen så är ju Bastian... Fullt tillfredsställande. Både skriven och agerad. Mm. Så det märks ju att det är en film med mycket hjärta bakom. Och det märks ju på andra plan också som vi kommer att komma till lite senare. Ja. Men vi kanske ska gå vidare och blanda in Mr. Koriander. Som är bokhandlaren. Ja visst, vår en väldigt färgstarka bokhandlare. <laughs> Jag tycker det är, en, det är en riktigt skön gubbe det här han är lite skrämmande eller han är ganska skrämmande i sitt sätt att som prata och vara och hur nära han är Bastian när han talar till honom när de väl då faktiskt börjar prata med varandra för att det första som händer när han kommer in i butiken här det är ju att den här gubben säger någonting i stil med att ut härifrån jag gillar inte barn <laughs> jag är inte säker på hur han såg att det är ens var barn som kom in i butiken för att det är bara en dörr som alltså stängs och så är det massvis med högar av böcker där och man ser ju inte ens till var bokhandeln är så att man blir ju lite paff för att det överhuvudtaget kommer en röst därifrån mm. någonstans Ja, du vet att han är så van och erfaren att han kan höra vad det är för en som öppnar dörren. Ja, förmodligen beror på hur den öppnas alltså och stängs och, och om personen tassar omkring någonting där inne och hur, hur lätt man är på stegen. Så att det är säkert något sånt som gör att han, han kan säkert tyda liksom vissa tecken för att förstå om det är vuxen eller inte. Men sen också när de då faktiskt börjar prata med varandra så fortsätter han ju ha det här... Den här härliga attityden, tycker jag, när han pratar om att jag säljer bara rektangulära saker som kallas böcker. Det är inget som barn tycker om. Ja, <laughs> oh, han är jätteskön, det är han. Alltså, jag fick faktiskt ett intryck från en karaktär vi har pratat om i ett tidigare avsnitt, ärligt mm. talat. Jag fick lite vibbar från Black Books- Ja, eller hur? det här är en lite snällare Bernard Black helt enkelt. Ja, exakt. Jo, ja, för Burned som han hade reagerat på att det kommer in Ett barn här. Han är bara, var du här, gå ut! Du kan inte vara här! Just nu och så hade han varit resig upp och puttat ut pojken utan att han ens hade fått komma till orda verkligen. Men innan han hade åkt ut genom dörren och han hade sagt: "Har du, har du en sig eller två jag kan få bonga ut av dig?" Ja precis. <skratt> Offrest oh, du också inte ha en sig. Ah, okej, okay, nej men då kan du gå. <skratt> Out. <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> Tänk en parodi där Dylan Moran gör en gästroll som Bernard Black i den här. <laughs> <laughs> ja, det här, det här känner jag, det är någonting som man borde sitta och försöka klippa ihop någonting snyggt av. Man klipper ihop filmen, den här den här enda historien och just den här scenen och så tar man in lite Bernard Black från då Black Books. <laughs> <laughs> <laughs> oj, oj. Men som sagt, Coriander, han som faktiskt ja. är med i filmen. <laughs> han är ju en prototypisk arg bokhandlare, lite sådär dammig gammal vresig mm. Mm. gillar inte folk i allmänhet <laughs> och speciellt inte barn för att de kan ju inte läsa typ <laughs> eller de är inte intresserade av böcker så som han ser det nej han tror ju att han ska bara vara intresserad av elektronik och sådana konstiga saker ja du vet sådant som säger blipplopp <laughs> <laughs> <Ja. laughs> sånt gillar vi inte här <laughs> Men han visar ju sig att han faktiskt har ett gott hjärta ändå. För han, mm, han visar mm. ju tecken på att när Bastian säger: Men jag älskar böcker och jag läser jättemycket och börjar rada upp alla böcker han har läst. Ja. Då börjar han ju smälta och, och de börjar prata. och Det blev väl lite kemi däremellan. Liksom att han mm. avskyr inte pojken. Men ja, du är väldigt fascinerande för du. Du är inte som andra barn. <laughs> Nej, precis. Tycker om böcker faktiskt. Och såna historier som man läser också. För det är, inga, det är inga barnböcker så. Det är väl visst, han nämner ju en och två kanske ungdomsböcker och sådär. Som Skattkammarön Men alltså, ändå, att han har läst Robinson Crusoe tycker jag ändå är rätt bra. För visst, det är väl ingen vuxenbok så. Nu läser jag den också just i, i skolan av de skälen. Men ändå. Mm. Lade du märke till att de också nämner The Wizard of Oz? Ja, visst, jag gjorde ju det. <laughs> då kunde inte jag låta bli att fnissa till för mig själv. Jag förstår det. Det var en, en fin liten grej att de faktiskt nämnde den. Men Thomas Hill, som då spelar Mr. Coriander, gör ju en väldigt tillfredsställande roll här. Mm. Han agerar ju väldigt typiskt så som vi förväntar oss att en sån här typ av karaktär ska göra. Det är lite den mm. elake bibliotekarien över honom. Mm, <laughs> visst. Men samtidigt så um, är han där för att ge oss intresse för boken som Bastian sen kommer att tjuvlåna för att läsa. Ja. Och det är ju viktigt för historien som sagt. Utan boken så hade det blivit en väldigt kort film. <laughs> <laughs> väldigt. Men det är ju inte bara en fråga om att den här, den ska du inte ta. Utan han förklarar ju varför. Och mm, bygger mm. upp väldigt mycket magi runt den. Om mm, så, ja. bara med ord. Det märks ju där i synnerhet att han har ju en passion för böcker som är nästan lite skrämmande. <laughs> som han pratar. Ja, och det fungerar ju. Men sen får vi ju tyvärr inte se mer av honom i filmen. Och det kan jag tycka är lite synd för... Mm, um, mm. Jag gillar den här rollen. Ja, jag hade rent av ett, ett minne- men det är ju det att det, det, det är ändå ganska länge sedan jag den här filmen- och som sagt, det är ju mycket karaktärer rent av som man har glömt bort och saker som händer. Och jag hade som ändå något minne- av att han ändå skulle ha återvänt rent av till den här personen när, när liksom boken är utläst. Och de skulle ha haft åtminstone något slags ordutbyte där. Och det, jag tycker det är synd att de inte gör den återkopplingen verkligen- speciellt med tanke på hur enligt mig- så det hade lite avkortat filmen slutar faktiskt sedan också. Mm. Nu hade det här funnits plats för det. Ja, vi ska ju inte avslöja slutet här nu. Men eh, jag tycker också att när historien börjar lida mot sitt slut. Att man hade sett Bastian leva upp till det här meddelandet han har skrivit på ett arkpapper. När han har mm. tagit boken. Att var inte orolig du, du ska få tillbaka den. Mm. Mm. Att man faktiskt hade sett en scen där han kom in hade den under armen och Mr. Koriander hade stått där med armarna i krasa och ja, jag <laughs> har Hur var den? Eller någonting sådant. Ja, precis. Och, och gjort någon sån här liten... Då Bastian hade kunnat säga att liksom, den var helt magisk och så jag drog den dig in i historien typ, och bara ja, det gjorde den verkligen och han liksom ler och blinkar eller något sånt där. Att det hade kunnat bli en sån här liten <laughs> Och väl det jag trodde liksom. Att det hade kunnat bli en liten kul grej ja det. Och överlag bara att om inte annat så typ medans den här väldigt klassiska, episka enligt mig, vad ändrar historien musiken spelar och det kanske börjar komma lite eftertexter så hade man kunnat få lite mer återkoppling till hur det blev där hemma sen. Alltså blev, blev Bastian något mer positiv av det här Alltså ändrades han lite grann som karaktär hittar han sig själv lite, fick han bättre självförtroende och så vidare mm. en återkoppling till verkligheten hade kunnat vara faktiskt väldigt, väldigt trevlig och ett ännu mysigare slut på en mysig historia mm. fast jag gillar slutet som är jag, jag tror bara att den här scenen som lite tillägg innan den här klassiska avslutningsscenen som mm. de flesta som har sett filmen känner till att, för där spelar de ju den här oändliga historien-låten att om de hade gjort den här scenen först, att han hade lämnat tillbaka boken och de ja. hade haft det här lilla utbytet, så hade den mm. musiken mm. kunnat börja att tona in när ja, han säger visst. att, ja och det var en helt magisk upplevelse blink, mm. och så går han ut därifrån mm. och därefter kommer scenen som filmen är så väldigt känd för att ha i slutet Ja, ja precis. Det, det hade som sagt det hade funnits tid och plats för det Mm och hade knutit ihop en tråd som de faktiskt lämnade lös ganska mm. tidigt. Så. Mm. Lämna inte trådar lösa om du inte har ambitionen att <laughs> någonstans <laughs> försöka knyta ihop dem. Ja, <laughs> mycket bra Tom mm. Men Thomas Hill gör som sagt en fullständigt tillfredsställande roll och... Ja. Någonting han kan vara nöjd med. Mm, mm. Så pass nöjd att vi som sagt vi hade rent av och velat se lite mer av honom så att han kan ju definitivt vara lite glad. Är det inte det absolut bästa betyget man kan ge någon? Jag vill se mer. <laughs> Men vad säger du, Då ska vi kasta oss in i Fantasia och lära känna vår huvudroll i boken, i filmen. <laughs> <laughs> ja, nu, nu blir det väldigt snurrigt här, men det är precis vad jag tycker vi gör. Vi har pratat om de människor i våran värld som faktiskt har någon form av betydelse för historien. Men, men nu är det väl dags för den oändliga historien att verkligen nystas upp. Och som sagt, vi börjar med karaktärerna som vi får möta här i. Ja, och vem kan vara viktigare än Atreyu mm. som skickas för att hitta ett botemedel till barna barnakejsarinnan och att försöka stoppa den här tomheten som håller mm. på att sprida sig över Fantasia. Våran vår hjälte ja, precis. i den här historien och även Bastians hjälte för som sagt, Bastian sitter ju ändå och läser det här alltså... För Bastian så är ju Atreyu just en huvudperson mm. och en, en hjältefigur. Ja, för Bastian och Atreyu är ju närmare varandra än man kanske kan tro. Mm. Och de gör ju många antydningar till att de kanske är en reflektion av varandra. Ja. Mm. Och det är ju väldigt intressant och det är inte någonting som hamras in alldeles för hårt utan vi, vi får det i små mumsbitar. <laughs> mm. Och det är ju inte så att de uttryckligen är samma person utan det är ju två karaktärer. Men de är bundna på ett sätt som är väldigt, väldigt viktigt för historien och mm. även för Fantasias ja, fortsatta framtid. Mm, visst. Men om vi ska prata om ju som egen karaktär, för det är han ju faktiskt... <laughs> Ja, för Atreyu han är ju i allra högsta grad en, en egen person, det får man ju, det får man ju <laughs> verkligen säga. Han är ju den som ja, får saker att hända i Fantasia verkligen. Som sagt vi har ju, vi har ju Bastian på andra sidan och det är ju det är verkligen han som... Ja, som driver handlingen framåt på sitt vis. Eftersom han sitter och läser den här, här boken. Och om han inte gjorde det som sagt så skulle vi inte haft mycket till oändlig historia eller film överhuvudtaget. Mm. Men, men det är ju Atreyu vi faktiskt följer när vi då klipper över till Fantasia. Och det stora äventyr som just Atreyu har där. Även om det upplevs via Bastian. Mm. Atreyu är ju verkligen en hjältekaraktär. Mm. Det är han ju. Jo men han är en klassisk hjälte. Han är mm. god. Han är... Mm vänligt sinnad. Han mm. har ändå ett litet sinne för humor. Mm. Och vill göra det som är rätt. Mm. Mm. Det är en klassisk hjälte så att säga. Men ja. han har ju också den intressanta aspekten att han är ju yngre än vad alla har förväntat sig. Det blev ju en sak som de till och med påpekar väldigt tidigt när han dyker upp att men du är ju bara ett barn. <laughs> ja. <laughs> Stackars. Det måste ha blivit något fel. Din stam måste ha skickat Fel Atreyu. Ja, vi vill ha ju krigaren. Ja, det bor bara en Atreyu i vår stäm. Ja, och det är precis. Jag, <laughs> ja. jag tycker det är, så, det är så hemskt det här egentligen. Att då den här personen som som har, som har sänt efter Atreyu. När han äntligen får träffa Atreyu. Att han bara totalt dömer ut pojken direkt. Bara, vad gör du här? Det här måste vara ett misstag. Hämta Atreyu istället. Men det är väldigt snyggt på så sätt att... Det är en fördom som vi alla stöter på förr eller senare. Ja, oj. Oh ja. Så det är en väldigt snygg referens till något som alla kan komma ihåg att de har upplevt. Mm. Mm. Du är för ung för att vara det du påstår att vara. Gå mm. din väg. Eller, ja. Vi vill inte ha dig, vi vill ha det vi har förväntat oss. Ja, men det är det ni behöver som står framför er. Att, äh, mm. Mm. Precis. Även om nu i verkligheten inte rättvisa eller sådant skipas lika omedelbart så är det ju ändå någonting vi kan känna igen. Ja, Och det är jättesnyggt. Och han är ju inte en ond man, han som har skickat efter Atreyu. Tvärtom, utan han är ju högst angelägen om att de ska kunna lösa det här problemet därför att mm. så många människor, eller varelser rättare sagt är i fara. Mm. Och han är den som de misstänker är den enda som kan hjälpa dem. Mm. Så han vill ju att det ska bli rätt. Visst. Och han inser ju och ber ju kanske inte direkt om ursäkt men man visar ju med rörelser och tonläge att han, han ångrar att han sa vad han sa. Mm. Och pratar ju väldigt respektfullt till Atreju därefter. Ja, absolut. Visst. Så det är jättesnyggt. mm. mm. Jo då, han inser ju misstag. Det lär väl också vara... Det är ju som en förvåning även för Bastian. Och jag antar att det också känns bra för honom. Kan jag tänka mig. Just att det är ju lättare för Bastian också att identifiera sig med den här huvudpersonen i berättelsen. Därför att Atrey ju liksom Bastian själv faktiskt bara är en pojke. Mm. Sånt gör ju ändå en hel del att... När man som barn läser en historia eller när man som vuxen läser en historia. Och att man som sagt man kan lättare identifiera sig med huvudpersonen. Därför att det visar sig vara en person som en själv. Mm. Just åldersmässigt om inte annat. Jo men det blir ju lite av en inspirationskälla. Ja, för det är ju det Bastian behöver också. Mm. Och Atrejo är ju väldigt full av mod verkligen. Och ändå lite tvivel. Mm. Och det är viktigt för det gör honom faktiskt mänsklig. Mm, jo, visst. För vi har ju stött på hjältekaraktärer i fiktion många gånger som är nästan... ja, Jag skulle vilja säga robotar. Mm. För de är så maskinellt goda och de har så överdrivet mycket självförtroende och mm. blir väldigt tröttsamma i längden. Jag menar, vilken människa tvekar inte ibland i svåra situationer? Jag menar, jag kan ju säga att jag har tvekat många gånger. <skratt> uh, äh, den här, kan jag verkligen det här... När det givna svaret är ja, är klart att du kan. Det är klart att vi ska spela in nu. Det här kommer bli jättebra avsnitt. De gånger. Tack för den. Ja, varsågod. Nej, men eh, tvivel är ju någonting högst mänskligt. Mm. Och att eh, ha en hjälte som inte känner tvivel, det gör honom omänsklig. Ja, visst. Jo, vi har, ju, vi har ju mött både en och annan just där supergod, jättetypisk, bara hjältehjälte -hjälte verkligen. Mm. Och som sagt, jag blir väldigt trött på sådana karaktärer det blir när de är alldeles på tok för goda och genomsnälla så att det är nästan det, det, det är lite äckligt. Liksom. Ja, för det gör ju att man inte riktigt kan associera med figuren. Jag menar, jag kan Nej. inte leva mig in i någon som är övergod därför att Nej. Jag är potentiellt jätteelak. Men jag är också potentiellt jättegod. Mm. Och man balanserar hela tiden på den snäva gränsen. Det är ju därför som till exempel stålmannen är lite svår att ta till sig. Därför att han är verkligen övergod hela tiden. Ja. Han tänker inga elaka tankar eller gör någonting dumt därför att han är hel personifierat. Precis, hel ylle, det är det där. Det är verkligen det som beskriver dem. Och att vara hel ylle, det för all del. Men alltså, ursäkta mig som sagt om jag kräks kanske. <laughs> Nej, men det är ju svårt att liksom leva sig in i det. Ja, och känna någonting för personen, mm. det så blir det ju för att då har de som de har karaktär och personlighet lite grann när de blir så där. Mm. de blir bara svarta eller bara vita och i det fallet får vi kanske bara se vita om det nu ska vara att svart är ont och vitt är gott och något annat. Mm. Ja för vi har ju alla stått inför någonting vad, hur och situation det är så olika men vi har alla mm. minst en gång stått inför någonting där vi har vetat eller kanske haft lusten till att göra en handling men samtidigt vet vi att nej det är fel. Mm. Och vi kommer inte att göra det. Men bara det att tanken slår oss. Eller att lusten slår oss. Jo, så därför. Det, det är som sagt skönt att kunna se att Atrey ju faktiskt. Vi börjar tvivla lite till och från. Och har det faktiskt inte så himla tok enkelt som. Jag skulle inte säga att han verkar ha det till en början. Men som sagt, han är ju ändå väldigt uppfylld av mod. Och han. Han verkar väl inte tvivla så riktigt över att ta det här uppdraget som han nu får lagt framför sig. Lite grann, jo faktiskt. Mm. Alltså, han verkar ändå inte vara helt säker på varför är han är utvald för det här och, och måste han verkligen göra det. Och De säger att han måste lämna ifrån sig allting och han måste lämna ifrån sig sina vapen för han börjar ju då en, en båge och ett koger. Mm det gör ju honom mer levande helt enkelt att han faktiskt har ett unsav tvivel i sig och det, det spelar ju som lite roll för historien också mm. Men där måste jag ju säga att där är ju ett tekniskt fel redan från början för de säger att du måste resa ensam och du får inte ha någonting med dig <laughs> Ja och, och fem sekunder senare ser man hur han rider iväg på sin häst. <laughs> ja, hans älskade vän liksom. Ja. För det är just det som är grejen. Att det läggs verkligen fram som att de är vänner även om de inte förstår varandra så att säga. Mm. Han är. Mm. Jag menar, han är en häst. Han kan inte prata. <laughs> <laughs> In i den här världen åtminstone. <laughs> och. Jag menar, sa du inte precis att han skulle resa ensam? Ja, visst, och tvungen för att liksom kasta allt, verkligen. Jag tyckte det var konstigt överhuvudtaget att han faktiskt skulle behöva förkasta någonting. Men å andra sidan är hela det här uppdraget lite luddigt, skulle jag vilja säga. Det är där som handlingen börjar att sjunka lite för mig. Ja. Att det där är, där är mycket sånt här som är inslängt, som ska vara hinder, mm. som är ganska syntetiska. Mm. Mm. Varför får han inte ha sin båge med sig? Mm. För. De säger ju att det här kommer att bli jättefarligt. Ja, ge killen ja, sin pilbåge tillbaka. Låt han rida på sin häst och låt han ha sin pilbåge. Han är liksom en krigare. Det är därför ni har valt honom lite grann också. Ja. Vilket gör det som händer senare lite mer tragiskt. För han, ja, han förlorar visst. ju tyvärr sin häst. Mm, mm. Under mycket tragiska former. Mm. Och där kunde jag väl känna att... Ja, vi har ju inte lärt känna dig... Och hästen tillräckligt mycket för att faktiskt känna den här smärtan du känner när Nej. hästen liksom försvinner från dig. Mm. Mm. För det läggs ju verkligen fram som att, Åh, det här är jättesorgligt. Ja. Ja, jo, men jag känner inte er tillräckligt för att känna den ännu. Nej. Att de försöker verkligen trycka igen hur, hur mycket den här hästen ska betyda för honom och vilken vänskap de har tillsammans i de väldigt, väldigt korta scener som vi får innan då det här så kallade tragiska ska hända. Men jag kände bara att det var extremt utdraget och väldigt påtvingat att, att han står där och skriker och är ledsen och, och sen ska han vara alldeles förstörd liksom i efterhand och när hästen plötsligt inte längre finns med i bild, bokstavligt talat verkligen. Mm. Och det. Nej. Alltså, jag kan förstå det och uppskattar det på en intellektuell nivå. Ja, ah, mm. de är nära vänner. Därför mm. gör det här ont. Självklart. Mm. Men i en sån här situation är det ju så mycket starkare när man får en svidande känsla i hjärtat. Åh oh, nej! Mm. Hesten som vi också har lärt känna och som var. Jättesnäll och jättegod Och de, de tyckte ja. så om varandra Ja, han var intelligent Och han gjorde ju det här och det här Och förstod det där och räddade ur den här situationen Men nu blir, det inte, det blir inte särskilt mycket sånt alltså, mm. De skulle vänta ett tag innan det hände faktiskt Ja, och, och det hade de ju gott och väl kunnat göra också tycker jag De hade mm. kunnat ta bort lite onödiga scener istället Som när han rider och rider och rider Och rider och rider och rider och rider och rider man kunde ju åtminstone fått lite inskjutet där att han pratar med hästen och att den ja, reagerar visst. eller någonting. Mm. Mm. För att man bara rider på någon är ja, ju... Någon form av relation får man väl då? Ja, vi, vi förstår att det där är en häst som du har ridit väldigt långt med just nu. Och förmodligen innan dess också. Men, men jag förstår inte riktigt att om det är mer än bara en häst. Eller om det är din häst. Vars kommer hästen ifrån? Hur länge har du haft honom? Har du fått upp den hästen? Alltså, liksom där, lite mer hade de ändå kunnat ge. Och det hade kunnat ges så enkelt. Ja. Visst, och, och resultatet hade verkligen kunnat bli så himla hjärtgripande också för att det är ju väldigt sorgligt ändå när, när man förlorar ett djur som man är fäst vid både det. om vi då ser på Treju men också vi som sagt som tittare som hade kunnat skapa den här relationen också. Ja, för vi har ju att de reser in i träsk där Treju ska möta någon som kan sitta på kunskaper om hur de ska bota den här barnakejsarinnan. Och man kunde ju faktiskt ha låtit honom behålla hästen till efter det mötet. Mm. För därefter så inser vi att Atreyu är förföljd av någonting som inte är särskilt gott, om vi säger så. Mm. Och om han hade insett att oj, någonting följer efter mig. Jag menar, han är ju krigare så jag hade inte haft något problem att acceptera att han hade något sjätte sinne av att vi får följda någonting efter oss. Ja visst. Och att han och hästen Atax, heter de väl om jag inte har fel? Ja, vill du också minnas. Att de försöker fly och att det är där som äh, det tragiska händer och att, äh, att Reju mm kan inte stanna kvar och försöka hjälpa. Nej, men visst. Utan Precis. han måste fly för att ja. hans uppdrag är så mycket viktigare och samtidigt gör det så ont för han älskar sin vän så mycket. Ja, ja. Tänk så laddat det kunde bli, för då hade vi dessutom mm. haft tiden att lära känna ja, tre mer. Ja, visst. Vi hade kunnat få relationen med honom och hans häst som sagt mycket tydligare. Mm. Mm. Och hotet hade blivit mycket mer direkt. Mm. Nu blir det bara att, oj, nu händer det en liten olycka här. <laughs> det, hade varit mer, det hade varit enormt mycket mer logiskt också. För en av grejerna med det här träsket, av vad det nu hette, som var någon slags deprimerande namn givetvis, mm. som det måste finnas på träsk. Är det inte um, hopplöshetens träsk eller något sådant? Jo, ordentligt. det är det, ja. Nå någonting sånt där. Och att... <laughs> Man sjunker ju ner i det här träsket och försvinner i ifall man blir för ledsen av det. Jag förstår inte riktigt hur, hur man kan förlora sin häst i det här. Men hur man inte kan förlora sig själv när man är så sjukt ledsen som Atreyu är efter att ha förlorat sin häst. Mm. Men han lyckas ändå tydligen på något sätt hålla uppe den delen av sin hjärna som träsket läser av. Och känner att nej men du är inte så ledsen så att jag tar inte ditt liv. Och jag undrar vad hästen är så ledsen. Här. Ja, Jag undrar jag också. Ja, panikslagen över att behöva skita ner sig själv när man är vit. Ja. Det skulle jag vara jätte... jättebrydd över. Och nej, vet du hur svårt det är att skälja ut lera och manen? Ja. Exakt. Nu nu. är ja, det kört. Nej, nu dör jag. Ja, jag dör hellre än att jag tvättar mig. För nu över att behöva bli tättad. Men det är väl en av de enda bristerna egentligen med Atreo att eh, man förväntas känna vissa saker lite för fort. Jag menar därefter jo, har visst. vi ju ändå börjat att lära känna honom. ja Och även om historien går lite väl snabbt på vissa ställen så eh, <laughs> men det är ändå tillräckligt för att vi ska lära känna honom. Han har ett barnasinne men han är också som sagt en, en stor krigare i en mm, liten mm. kropp. Han, han håller hela filmen ut. Ja, det tycker jag också. Noah Hathaway som spelar Trejo gör ett, ett kanonjobb faktiskt. Ja, <laughs> Noah håller också verkligen hela vägen ut. Det tycker jag definitivt. Han lever sig verkligen in som Trejo. Mm. Det, det enda som är bristfälligt, det är manusmässigt att det är mm. ett par revisioner kanske som har kortats ner lite för hårt. <laughs> ja som sagt vi, det vore ju intressant nu kunna jämföra allt det här som händer med boken om, om du då hade läst den om jag hade kunnat minnas att jag faktiskt har läst den och som händer men jag får väl kolla på det efterhand helt enkelt eller om det är någon som har läst boken som kanske vill lägga någon kommentar om det är bara mm. att det är på grund av det här och det här som har tagits bort eller som har reviderats som gör att det här och det här känns just så konstigt som ni beskriver det jag fick ju intrycket när jag skummade igenom Wikipedias summering av handlingen i boken att det är ändå rätt mycket som har klippts bort. Mm. Och faktum är att filmen tar slut är det fortfarande typ halva boken kvar. <laughs> <laughs> ja. eller något sådant det är en grov uppskattning som sagt var. Det, det står inte att vid sidan si eller vid sidan så <laughs> nej, nej. nej men det kan jag ju förstå också för att jag tycker ändå att det känns som att det går väldigt, väldigt snabbt där mot slutet och filmen är bara en och en halv timme lång för att vara en oändlig historia så alltså tycker jag det är oändligt kort verkligen <laughs> ja men det är ju det som är grejen att det oändliga är inte längden utan upplevelsen nej visst, det är ju ja mm. <laughs> Men du, jag ska ärligt talat erkänna att jag hade stått ut med en fem minuter längre film om vi äm, hade fått lite fler scener där i början med Atreo och Hästen Atax. Ja, absolut. Det hade jag också. För äm, fem minuter, det är helt okej. Okay. Jag står ut. <laughs> ja. Men på vägen som Arthur nu färdas fram för att försöka att hitta det här botemedlet så stöter han ju på nya resesällskap. Eller, resesällskap och väl kanske att ta i lite grann, det gör han väl också. Men just de här två karaktärerna som jag tänker på är kanske inte resesällskap, men det är åtminstone är just karaktärer som hjälper honom framåt. Jag har en känsla av att jag vet vilket du menar. Kan det vara Professor Engewook? Mm. Och Ergel, ja. Det är mycket riktigt dessa två filurer. Jag har inte riktigt blivit klok på vad du ska föreställa att de är för art. Men det är väl någon slags... Gnom-troll-tomte ja. Det är lite nissigt Över dem verkligen Och det är någonting som sagt Gnomigt-aktigt över dem också ja. Det är lite definierat, Men, men små folk helt enkelt För de är ju inte stora det är de inte. Nej men de har stora personligheter Ja gud ja Shit vad de, vad de hörs och syns När de kommer in i bild Och vad de pratar verkligen med varandra När ja. han ser någonting som han blir väldigt glad Och uppspel och så ah! ja. <laughs> ja, Jo, det här är ju personlighet vill jag lova, verkligen de, de hjälper ju som sagt mitt i äventyret halvväst som halvöst mm. och ja färgstarka som sagt mm. helt klart Ergol är ju då fru till till professor Engowuk och, och de är ju som de britter av liv. Eller jag vet inte vad jag ska säga. De sprudlar det gör de verkligen. Ja, och de har valt två helt olika inriktningar i livet. Och de är, ja. har lite svårt att sympatisera med den andres <laughs> Väldigt svårt, ja. För Atreo har kommit fram till att han äm, behöver resa till någonting som kallas för The Southern Oracle. Mm. Det södra oraklet. Mm. Och Engiwook visar ju sig vara expert på det här oraklet och mm. hur man tar sig dit. Så att Atreio hamnar hos honom är ju inte jättekonstigt. Nej, visst mm. Och Engiwook gör ju en enorm grej om hur han är vetenskapsman Och han verkligen studerar och det är det viktigaste som finns ja, ja. Och Ögel, hans fru, har ju äm, fokuserat sin inriktning på att hela och mediciner och liknande och, ja. mm. Mm. Som de går runt och slår varandra på tassarna, det är. Det är det var... jättekul Ja visst det är ju det Det var ju det här som gjorde att han har börjat vakna upp till liv igen Nej det är det här som får honom att gå framåt <laughs> Ja alltså för de, de glömmer nästan bort hela uppdraget och vad de har framför sig Utan de, de gnabbar ihop med sitt vardagsgnabb Ja och <laughs> gud det är tur att Trey tre faktiskt kan, kan liksom få dem att och fokusera på det som är viktigt för att annars hade man kunna sitta där en hel dag och bara lyssna på dem och käbla fram och tillbaka. <laughs> Men det märks ju att det är lite med kärlek För de tycker ju om varandra Ja visst det gör de ju Men eh, ja som sagt De har lite svårt att sympatisera med varandra <laughs> De bor lite för trångt skulle jag säga Med tanke på vad båda sysslar med mm. För det är ju som grejer överallt där Och helt plötsligt så är någon av dem på fel plats Och bara nej ur vägen det här är mitt ställe Inte tänker jag, jag låta dig vara här och hålla på med, med dina saker och skapar det. oreda. <laughs> ur vägen jag behöver plats Ja Jag var här först Men de är jättesöta och Ja det är de. Sydney Broomley som gör Engewook och Patricia Hayes som gör Ögol är Ja de är helt perfekta i rollerna Ja det är de, Gissas vad de spelar bra alltså Jag glömmer faktiskt bort att de spelar De kanske är gifta på riktigt Det kan också. de mycket väl vara det det hade ju varit i men Ja, verkligen <laughs> <jo>. <laughs> Nej, Men det är enorm personlighet Vi stöter på här Och det är ju ganska tydligt Att här har vi några utav filmens Så kallade komiska bifigurer mm, mm. Men till skillnad från Moderna komiska bifigurer Som är bara komiska bifigurer mm. Så bidrar ju båda de här Med mycket för handlingen de både assisterar Atreus som vid det här laget är um, lite mörbultad kan man väl säga. Mm. Så um, Ögel har ju faktiskt hjälpt honom att uh, bli sig själv igen. Och uh, Engelwook ger honom kunskap som han behöver för att gå vidare. Mm. Och så är ju deras entusiasm väldigt smittsam. <laughs> Ja, det här är ju också två karaktärer som jag absolut hade kunnat tänka mig att se ännu mer av. Precis som Mr. Coriander. Mm. Just för att det är två så himla härliga karaktärer. De är ju väldigt spelvinkiga av sig. <laughs> om man nu kan använda det som ett som beskrivande ord sådär. Det är, det är lite synd att det inte görs någon återkoppling till dem heller. Men de, de har ju sitt parti i historien och det, är väl, det räcker väl så egentligen. Det är ändå lite hoppigt här och var tycker jag i... I just den omvändiga historien. så. Men det är väl någonting som den här filmen lider av mer eller mindre. Mm. Att vi träffar på en hel del karaktärer. En del intressanta, en del inte. Men de dyker bara upp och försvinner lika fort för att aldrig höras eller synas igen. Ja, och det är ju, det är ju synd för att även om det, där, som sagt, det finns ju en hel del mindre intressanta karaktärer också. Vi kommer ju hoppa över väldigt mycket av av de här karaktärerna som man ändå får se lite nu och då. Och det är synd att man inte tar vara istället på de karaktärer som faktiskt är viktiga för historien och som även känns som karaktärer för att man, man får dem mer etablerade. Mm. Jo, men de karaktärerna som du, jag vet att du tänker på de är mer en barometer på hur stämningen är i världen. Jo. Mm. En slags sammanfattning av hur den allmänna... Ja, Sinnestämningen i världen är. Jo, absolut. Och det är jättebra. Det behövs. Mm. Men mm. de som karaktärer är ju väldigt, väldigt, väldigt platta. Mm. Och där är inte så mycket mer att säga om dem, men de är det här. Punkt. <laughs> <laughs> de, de är, det är precis som med alla de här valen som vi ser nu, ehm, som jag som nämnde, att de är ju väldigt färgsprakande. Och, och de har eller färgspraken, men det är så bra variation på de karaktärer som finns i den här världen i Fantasia men man får ju verkligen bara se dem just för den scenen det, det, det är inte så mycket mer till det, men, men de ska ju åtminstone tala om för oss tittare att se vilken fantastisk värld det här, se vad det finns för varelser och att det är så pass många olika och så stor variation mm. så det, det, det förstår ju ändå att det är som bara en liten extra krydda Mm. istället. Men det är att det är synd just att då karaktärer som är mer än bara en extra krydda att de inte kan få ännu lite mer utrymme. Ja, för att det finns faktiskt utrymme för det mm. i den här filmen och eh, ett par minuter extra på speltiden hade inte skadat den här. Och det finns faktiskt en hel del små scener här och där som man hade kunnat antingen klippa bort eller korta mm. ner för ja. Definitivt. De blev väldigt långa och de tillför i längden inte så mycket som förmodligen var tanken. Mm. Mm. Men vi kommer till klippningen lite senare. Ja, visst. Vi gör ju det. Vi är, vi, är som att vi är nöjda både med Sidney och Patricia. Hur de då just allt de här två karaktärerna. Så att det, det, det var kul att få se dem. och Jag hade gärna fått se lite till. En eh, karaktär som kanske inte har så mycket karaktär. Men som är relevant att ta upp. Det är, um, ja, barna-kejsarinnan. Mm, mm. Eller The Childlike Empress, som hon heter i filmen. Som spelas av en tjej som heter Tammy Stronach. Lite udda namn. <laughs> hon är ju någon slags, ja, hjärta i den här världen. Mm. Eftersom att hon och världen är väldigt, väldigt sammanvävda. Det är som... Mm. Drabbar den, drabbar på sätt och vis henne om mm. världen inte mår bra så mår inte hon bra och vice versa. Mm. Och det gör henne ju jätteviktig för historien. Men de har inte lagt in särskilt mycket personlighet mer än att det är en till synes lite naiv men ändå <laughs> obehagligt insiktsfull karaktär. Ja. Ja. Som verkar veta saker som man undrar, hur, hur vet du det? <laughs> och om du vet det, varför kan du inte göra någonting mer åt det här? <laughs> Ja, ungefär så. För man får nästan lite, inte guda krafter kanske, men ändå någon slags eteriskt väsen som är världen och ändå en person. Ja, ja med tanke på vad hon verkar ändå ha för typ av krafter- så som att jag får också den uppfattningen av henne. Först när de bara kallar henne för just kejsarinna så då tänker jag inte så mycket på det så. Men, men sen när man blir mer presenterad för henne då tänker jag också det att hon, hon är som ändå lite lite som sagt gudaliker. I alla fall just att någon form av upphöjd form. Hon är inte bara en kejsarinna i sin fysiska form. Så som en kejsare och en kejsarina brukar vara över ett kungadöme, utan hon är ju ändå den här världen. Och så just i och med att hon dessutom, som sagt, då återspeglar huruvida världen må dåligt eller inte, och huruvida hon själv må dåligt eller inte. Så då, det finns ju ändå någon sammankoppling där, och då måste hon ju ändå vara något högre väsen. Jag vet inte om det är verkligen i filmen eller boken med för den delen, men det är ju ett intryck som jag har fått, och det är ju att hon är evigt barn. Ja. Det är inte så att hon växer upp och, och en dag blir en kvinna istället för en flicka Och därför inte längre är barnakejserin men, men det är någon, någon liten vib där tycker jag om att men hon, hon är så här därför att det är så världen är Och mm. det är mm. så hon representerar sig själv Eller det är så hon mm. är skapt Eller hur man nu vill mm. kalla det mm. Men att hon är evigt ung Därför att fantasia som någon slags representation för fantasin alltid ska vara ung eller ha starka band åtminstone till barndomen. Mm. mm. Nej, men det, jag tänker också med precis samma sak verkligen. Jag förstår idén om att om om hon nu är någon slags gudagestalt att hon vill inte ha för mycket inflytande därför att hon vill att det ska finnas fri vilja, så att säga. Mm. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Det är ju vad man ofta förväntar sig i den typen av historier. Att ja, jo, guden hade kunnat göra precis vad som helst. Men då finns det ingen fri vilja. Och den fria viljan är mm. viktig. Därför så måste jag låta er lösa problemen. Bla bla bla. Mm. Okej, okay, det köper jag. Men samtidigt, det är någonting här som känns lite av faktiskt. <laughs> för det här är ju ett problem då att hela världen håller på att sväljas av ingenting bokstavligt talat ja, ja. och att om, om jag var gud och hade en värld som höll på att förintas så jag hade nog också lagt ett veto i den processen <laughs> ja det, det kan man ju faktiskt tycka det känns väl ganska återigen logiskt mm. Men det är ju en vuxen man som talar. Ja, jag menar jag Som sagt, inte hade vi de här tankarna när vi var små sådana den här filmen. Inte för fem år Nej, då var det ju bara att, ja men det här händer. Ja, det är magiskt. Jag vill veta mer. Men ja, det gör ju att hon uppfattas ju lite platt. Mm. Jo. Hon blir lite en tjej som har väldigt avancerad dialog- som någon har skrivit åt henne. Ja. Karaktären är medvetet jordväldigt väldigt fyrkantig för att de inte vill krossa någon illusion som de ändå lyckas svärta ner lite grann tycker jag. Jag är, också, jag är jättenöjd över hur Tammy spelar den här rollen. Jag tycker verkligen att hon, hon avger någon form av det här, här gudaväsendet som vi som sagt har pratat om och spelar just kejsarinnan väldigt, väldigt bra. Jag tror verkligen att om hon hade fått mer, mer roll att fylla så hade hon verkligen kunnat fylla den rollen också. Jo, men det håller jag helt med om för man ser ändå essensen av ett bra skådespeleri. Ja, visst. Det är rollen som är väldigt fyrkantig. Jag vet inte om det är för att inte den ska konkurrera för mycket med Trejo och Bastian men jag tycker nog att det är utrymme För att hon också ska kunna Ha lite mer karaktär Faktiskt ja. det, det hade inte förstört någonting Nej För uh, vi har redan lärt känna Bastian och Atrejo under filmens lopp Så här mm. när vi äntligen möter Kejsarinnan så um... faller det lite platt <laughs> Ja men för helt så är ju Fortfarande Bastian och Atrejo i fokus Ja mm. Och Faktum är att det är ju en enhet av de tre tillsammans som är lösningen, så att säga, mm. på, på problemen. Mm. Och då känns det konstigt om hon med den rollen reduceras så mycket. Ja, visst. Äh, det blir lite konstigt där, tyvärr. Det är, det är en högst personlig åsikt, men ändå att... Um, hon kunde ha fått lite mer utrymme där. För det hade kunnat balanseras bra med de två andra ändå. Mm, det tycker jag också. Jag är också lite, lite besviklig När man nu äntligen faktiskt träffar innan Att hon inte... Hon, hon får inte fylla ut sina skor mer än sådär. Och hon har ju som sagt väldigt viktiga saker att säga. Så... Um, ja, ja, nej. Kunde varit mycket bättre. Något som däremot är väldigt bra och tillfredsställande. Finiss... Det är ett par karaktärer som Jag är säker på att Lyssnare som har sett den här filmen Och tycker väldigt mycket om den Är lite irriterade över att vi inte har nämnt Ja det tror jag också Folk som bara sitter och väntar på att, Men när ska ni ta upp den där och den och den Och Det är av en mycket speciell Anledning som vi har väntat med de här mm. För de har nämligen En sak gemensamt Precis Förutom det faktumet att de är i samma historia då, naturligtvis. <laughs> ja, givetvis. Vi pratar ju naturligtvis om The Rockbiter mm. och Falkor mm. och naturligtvis då Gmorken. <laughs> Därför dessa spelas av samma skådespelare. Ja. Eller rättare sagt samma röstskådespelare. Mm. Och det hade jag ingen aning om nej inte jag heller inte för faktiskt skulle då lista vilka karaktärer man ska prata om och vem som spelar vem egentligen mm. och då var jag väldigt förvånad får jag ju <laughs> säga för ja det är en man som heter Alan Oppenheimer mm. som gör de här tre och det är tre väldigt distinkta röster visst visst, visst. så det är ju bara en mer imponerande att han lyckas ge så mycket unikt liv i de här tre väldigt speciella karaktärerna. Mm. Ja, det är ju värt en applåd i princip. Ja, det är det verkligen. För att när man tänker på hur Rockbiter är kontra Gmork och kontra Falkor så jag kan som inte riktigt föreställa mig det men jag blir väldigt fascinerad av hur han då ska ha suttit där och spelat in de här separata rösterna och verkligen ha att ställa om sig själv helt och hållet mm. i sin liksom sinnesstämning för att då prata som Rockbiter och vara lite sådär lite nedstämd som Rockbiter är kontra då just Falkor som är så himla glad hela tiden egentligen och så önskefull och lite grym som gmorken är. Ja, visst. Men vi kanske ska bara se över de här tre lite smått. Mm. Rockbiton är ju den första vi stöter på i filmen. Mm. Och det är ju en stenjätte i princip. Ja. Och har ju fått sitt namn från det faktumet Att stenjätten, Ja, äter sten Vad chockerande <laughs> Han är stenbitar ett. <laughs> Men här har vi någon som är lite slöp på upptakten Om vi säger så Han är mm. inte den skarpaste mm. tänkaren Nej. Men samtidigt är han inte blåst Heller det, det tar bara lite längre tid För honom att komma upp i hastighet Så att säga <laughs> Och han är ju jätteskämig. Ja, han har ju jättemycket personlighet som verkligen är fantastiskt. Det räcker med att se honom första gången. Han är ju hemskt bra gjord också tycker jag. Och det är ju något. Vi kommer ju snart till det Visuella, så vi tar det då. Mm. Men ändå då jag tycker om rockbite från topp till tå. <laughs> Och <laughs> även med den det inre som man har också, den personlighet som man har och fyller. Ja, för han bär ju på mycket sorg. Han har ju sett hela sitt samhälle slitas bort av det här intet som håller på att breda ut sig. Mm. Och när då andra frågar honom att Jaha, men du menar att det var en sjö, men helt plötsligt så var den en tum. Mm. Tum hade fortfarande varit någonting. Ja. Oh. Och det är ju ett ganska intressant uttalande, för ja, tum är ju faktiskt någonting. Visst. Mm. Men intet, då är det inte ens... Det är ingenting som är tumt ens. Nej, det, det, det finns inte ens liksom ett tecken på att det skulle funnits en sjö där, utan det, det är ingenting helt enkelt. Ingentinget har tagit över. Mm. Och ingenting är ju ett ganska intressant koncept egentligen, för det är ett ord vi använder utan att tänka på det. Mm. Men vi använder det oftast för att beskriva avsaknaden av någonting. Mm. Mm. Intet. Mm. Det är alltså mm. en avsaknad. det finns ingenting. Det är bara en tomhet mm. Men det är ett så abstrakt koncept att vi har svårt ibland att föreställa oss det. Och det är ju en ja. av aspekterna ja. som gör den här filmen så spännande. För den använder ju det som det faktiska hotet. Den mm. totala avsaknaden av allt. <laughs> ja, det är deprimerande. Jag förstår ju varför han är deprimerad rockbiter. Det skulle ju inte vara varit en vacker syn verkligen. Att ha haft en sjö och haft de här bergen och haft de här goda stenarna som man kunnat äta på... Nu finns där ingenting mm. och det är inte för att då som sagt sjön har torkat ut eller för att man har ätit upp alla stenar utan sagt, det är för att det är ett intet som har stukat alltså, så där finns ingenting längre. Mm. Och hans folk också för jag fick ändå intrycket av att det har varit andra. Jo det gjorde jag också att han är den sista stenbiten mm. rent ett av just nu. Och han är ju en karaktär som dyker upp på ett par ställen. Och han är ju välkommen. Det är han ju. Mm, mm, Även mm. om han verkligen har gett upp på slutet. Ja, visst. Men det är ju också det som jag känner väldigt mycket för honom och med honom. Så alltså jag tycker att han, han kan verkligen avspela någonting sorgligt. Mm. Och han, det är ju just hans karaktär som gör det. Och att som sagt då Alan gör en så pass bra röst också mm. till Rockbiter. Så att jag känner mig väldigt, väldigt uppgiven och ledsen- när han, när han sitter där mot slutet och själv är uppgiven och ledsen- och egentligen bara inväntar ingenting mm. Och skulle gråtit om han hade kunnat- för det, det låter verkligen som det. Mm. Men man ser ju under filmens lopp- hur hans sinnesstämning verkligen förändras- för trots inget så har han ändå humöret uppe. Men det, det försvinner stegvis. Ja, Mm. Men vi går vidare till Falkor som du nämnde är en mycket positivare och gladare karaktär. Ja, han är ju mer av den raka motsatsen där. Ja, även den person, eller person, den varelse som, som verkligen är en och enliga historien skulle jag vilja säga. Är det någonting man ändå förknippar den här filmen med så måste det väl ändå vara just Falkor alltså lyckodraken mm. eller hunddrake som jag snarare vill kalla det för. Han ser ut som en korsning mellan en drake och en golden retriever ungefär. <laughs> precis vad han gör. Fast då silvervit istället. Det här har vi ju en karaktär som jag tror att det går väldigt upp och ner över vad man känner egentligen för någonting. Dels beroende på vad man hade förhållande till han som lite men framförallt vad man, vad man tänker när man ser honom idag för att jag förstår ju om folk kan tycka att han ser lite skrämmande ut och kanske inte riktigt så söt och kärlig och fin som jag kan tycka att han är Nej ja, men du har ju en tendens att gilla det lite mörka så. <laughs> ja Nej, men man vet ju faktiskt inte i början om Falkor är god eller und. För han räddar ju Atreju, men man vet ju inte om det är för att um, ha något att käka senare. <laughs> ja, precis. Han kommer från ingenstans, man har ingen aning om vem man är heller. Utan det säger bara swoosh, så har Falkor tagit upp Atreju på sin rygg och flygit iväg. Och det är ju det vi nämnde lite tidigare, att där är en hel del sådana här mystiska sammanträffanden. Jaha, hände det nu? Och jaha, var <laughs> kom det ifrån? Och så vidare. Eller hur? Falkor är ett sådant. Och han är mm. det ett par gånger. Mm. För han dyker upp precis när treo håller på att både sjunka i träsket och bli då attackerad utav Gmorken som då mm. jagar honom. Mm och man får aldrig någon riktig uppfattning om varför Falkor dyker upp just då jag menar det kunde ha varit att jag fick bud från kejsarinnans torn att eh, mm. du mm. behövde hjälp och jag skyndade mig och jag kom precis fram, okej okay, jag hade köpt mm. det mm. men nu dök du upp av en ren slump alltså <laughs> och bara <laughs> ja. bestämmer dig för att jo men jag ska hjälpa dig att färdas de 10 000 milen som du behövde färdas Okej okay. <laughs> Ja och som, som, Hur visste han ens att han skulle färdas 10 000 mil och åt vilket håll Alltså vem är Falkor egentligen Var kommer han ifrån, varför hjälper han Honom, hur vet han allt det här mm. Det är så himla roligt bara Han kommer verkligen ifrån ingenstans och jag, jag försöker sätta mig in i Bastians situation också här där han sitter och läser just vad som händer då att det står beskrivet förmodligen då att Trejo gick och gick genom träsket och han gick mer och den ondskefulla onskan kom allt närmare och att Trejo gick och han sjönk och från himlen kom en flygande lyckodrake Vad? Och plockar upp att Trejo just som morken kastar sig fram ur skuggorna Ja, okej okay, det var ju det var ju tur. <laughs> köpte en lött idag, du verkar ha tur. <laughs> ja, verkligen. ja, men det, är, det här är ju ett typiskt fel som uppstår när man äh, målar in sig lite i ett hörn. Ja. Falkor blir i det här sammanhanget en Deus Ex Machina. Ja, det blir han ju. Och det, den här gången tänker jag inte förklara det begreppet. Det är något jag har chattat <laughs> mycket tidigare i programserien. Men... Mm, mm. Här har då manusförfattaren målat in sig. Ett hörn, det finns inget sätt som ähm, Atreyu kan ta sig ur situationen. Jag slänger in Falkor som kommer och räddar honom. Den flygande lyckodraken. Och det skulle inte förvåna mig om ungefär samma händer i boken. Men jag är ganska säker på att det är mycket ja. snyggare gjort i boken. Det tror jag också. Jag menar... Det känns ju som att någonstans måste ju ändå Falkor ha funnits med på ett hörn i, i historien sedan tidigare. Men när man gjorde filmatiseringen så av någon anledning så valde man att bara strunta i det. Mm. Man tyckte tyckt att inte sig ha tid för det, eller man tyckte att det skulle vara mer magiskt och spännande om det bara helt plötsligt händer det här. Mm. Ja, det är ju mycket möjligt att det är frågan om att göra någonting väldigt dramatiskt. Mm. För det ser ju väldigt dramatiskt ut När Atreus sjunker Och så helt plötsligt på himlen Så kommer den här lyckodrakens svajande <laughs> Och det är jättesnyggt Men samtidigt ja, Jaha, vilken ja, tur <laughs> Det är så himla konstigt ja. Man förstår som inte heller Just då att ja, Ska jag hoppas på att den här Kommer att, att komma fram till Atreus Innan då G Gmork gör I den här ondskan Eller är den där också ond? Eller för att den är ju vit så förmodligen är den ju god. Men alltså, det blir som så svårt att hänga med i den här spänningen. Det är musiken som håller på att trappa upp dessutom. Just att åh nej, nu kommer ondskan allt närmare och stackars att tre är fast i träsket. Men där kommer någonting som kanske är gott i alla fall. Äh, Klocka ganska mycket med alltihopa. Och så då den här triumferande musiken att jo, när man tre blir räddad. Liksom han slits upp av den här lyckodraken och de flyger iväg och, och Morgen lyckas inte hugga efter honom, även man försöker. Nej, det är en konstig scen. Mm. Det får jag ju säga. Jag gillar historier förresten där man kastar om de här förutfattade meningarna. Mm. För som du säger att Gmorken är svart, så han måste vara und, ja. och Falkor är vit så han måste vara god. Mm. Mm. Där man lägger upp två karaktärer och man under lång tid misstänker att ja, men den här måste vara den goda och den där är den unde. Och så visade sig att det är precis tvärtom. Ja, ja sånt är väldigt trevligt. För uh, den uh, genomsnittliga tittaren ser det verkligen inte komma och blir jättepaffa nej, nej. Mm. Va? Men men äh? <laughs> Ja. <laughs> Men här följer vi traditionerna. Och vitt är gott och svart är ont. Punkt. <laughs> ja, precis. Och, och äh, Även det, det onda presenteras ju som sagt av då Alan Oppenheimer. Som, som gör rösten till Gmork också. Och det onda i den här filmen. <laughs> alltså jag får ju rysningar än idag känner jag. Jo men där är en scen som faktiskt gav mig lite mardrömmar som barn. Även om jag... Mm. Tyckte det var spännande då och jag tyckte faktiskt att det var spännande nu också när jag satt och tittade på äm, filmen till den här inspelningen. Och det är när Atreo har kommit till en ä, ruinstad och ä, på väggarna så finns det väggmålningar där faktiskt hans äventyr är upptecknat. Mm. Och äm, när han tittar på den som precis har hänt och vänder blicken så ser han en väggmålning av ett hål där någonting då riktigt obehagligt kikar fram. Mm. Och så hör han någonting svänger om och där är hålet och där är det obehagliga mm. som kikar fram. Ja, visst. Hela... Den scenen blir plötsligt, verklighet. Sådär. Ja, det, det är ju jättesnytt gjort och det är rätt skrämmande verkligen att få det där i ansiktet. För vi har ju ändå fått intrycket under historiens lopp att den här varelsen är inte snäll och trevlig. Nej, verkligen inte. Ja, den, är, den är ganska jagande skulle jag vilja säga. Mm. Jag har varit lite förvånad över det också. För jag kommer inte ihåg den här... Från när jag var liten utan jag kommer egentligen bara ihåg Falkor och så kommer jag som ihåg Rockbiter och så här väldigt få karaktärer och att inte Gmork är en av dem det är väldigt konstigt men jag kanske, jag kanske fick någon slags trauma helt enkelt <laughs> för att han är ju väldigt skrämmande eller den är ju väldigt skrämmande. Ja samtidigt så tycker jag att manuset här har också snubblat lite på sig själv för jag gick in och läste lite om Gmorken och eh, vad som mm. händer i boken. Och där ska ju vara en hel bakgrundshistoria om att det här är en slags varelse som lever lite bortom tid och rum. Som kan hoppa Aha. mellan dimensioner och därför inte bryr sig så mycket om det här intet som sprider sig. Mm. Men har istället blivit en slags hantlangare till det här intet för att ja, jag är ond och den gör ont <laughs> Ja, och det gillar jag, det tyckte jag det låter ju mm. jättespännande där har vi någonting som mm. egentligen bara vill ha någonting att spendera tiden med och därför hjälper den här destruktiva kraften men det ser vi inte i filmen nej, där har vi ytterligare några minuter som man absolut skulle kunna fylla i med för att det ska bli lite intressantare för det, det där tyckte jag också lät just, just intressant och det är också en sån där sak som som istället då får mig att faktiskt fylla ut forskarboken igen nu är ju min summering efter att ha läst wiki-artiklar så um, man får ta det med en nypa <laughs> salt. Men ja, visst. jag tyckte det lät spännande i alla fall. Och jag får inte något riktigt intryck om att jo, men det här är vad jag gör eller jag gör det här för att jag är ond eller jag gör det här för att jag är då till någon större ondska. Nej, man får nästan ingenting utan det blir lite svamligt. Ja, nej, det, det är ju som bara första gången man presenteras för den, så är det ju bara att någonstans i mörkret lurade ondskan och den vaknade nu, rar-typ. Det, det är typ så man presenterar Gmork. Och sen han gör ju som en egen presentation för Atreyu där och då också. Mm. Men ja, som sagt, det är lite taget i luften. Eller Det blir lite svamligt sådär. Vad som däremot funkar, som Gmorken säger, det är när han förklarar hur Fantasia och verkligheten hänger samman. Mm. För det är väldigt välskrivet och mm. faktiskt väldigt tankeveckande. Så det gör ju ont lite när man inser att den delen av dialogen är kanske inte felfritt skriven men jättebra skriven. Ja. Och så allting som rör den själv är så luddigt. <laughs> Säkert så är det väl då så att det, det finns bitar av information där som är utelämnad. Som sagt, boken är säkert mycket mer tillfredsställande och mm. jag är allvarligt sugen på att försöka leta upp den här nu för oh, ja. det är mycket som verkar väldigt spännande där. Mm. Mm. Men som sagt, om vi bara ska ha ett, ett hot, en skugga i mörkret så är ju gmorken fullständigt tillfredsställande. Ja, verkligen för den är ju skrämmande någonting verkligen. Mm. Och samtidigt ett fysiskt hot som eh, mm. Atreus som då jägaren och krigaren kan eh, kämpa mot. Mm. Även mm. om det går lite väl fort, för min smak. <laughs> ja, jo, det gör det ju <laughs> alldeles för fort. De har spenderat så mycket tid med att göra vissa scener så utdragna och så de här ja. som faktiskt skulle ge filmen den här extra styrkan, ha, mm. de nästan ja, ja, men det, är, det, är, så, det det behövs ja, inte. Det precis. har det gjort. Mm. Och det är, det är synd. Det är jättesynd. Mm. Mm. För det skulle ta en redan stark film och göra den enormt stark till ett måste om man älskar fantasy. Ja, det är tur för Alan att han får spela så pass... Många röster här. Att han får spela röster som, som borde syns och hörs mer också. För hade han bara varit gmorken så hade det ju varit ett slöseri på, på bra talang. Absolut. Ärligt talat, det här är karaktärer som de flesta känner till. Jag menar, mm. visa en bild på The Rockbiter och folk kommer att känna igen den. Mm. Visa mm. en bild på Falkor och det är hundra procent säkert att folk kommer att känna igen den. <laughs> ja, då. Och en anledning till varför de här karaktärerna är så himla just ögonfallande och att man verkligen kommer ihåg dem, för de är så ikoniska, det är ju just för det visuella skull. Alltså hur man har porträtterat de här rent visuellt som sagt. Det här är ju praktiska effekter av sällanskådats mm. mm. Jag säger inte att de är perfekta- för där, där är scener där jag tycker att- ja, där, där kunde ni ha gjort lite snyggare- <laughs> ja, och en, jo, en liten omtagning där- hade kanske mm, inte mm. varit en dum idé. Det är inte perfekt. Men det är så mycket hjärta- i ja. de här animationerna- av de här mm. dockorna och allting. Att, um, det är en fröjd att titta på. Ja, för, för den som inte nu har sett- den oändliga historien- av någon anledning, fy <laughs> så det här är ju en saga som berättas på vad jag tycker är verkligen, verkligen helt rätt sätt, nämligen då med väldigt mycket dockor sådant i sig precis som när vi pratade om Labyrinth till exempel mm. för så väl Falkor som Gmork och Rockbiter och fler där till är ju just ja dockor helt enkelt Ja och när vi säger dockor Menar vi ju inte något litet Utan Nej, visst. vissa av de här Är ju helt enorma Och dessutom gjorda i Så att säga naturlig storlek För mm. att kunna interagera Med skådespelare mm. Och Alltså det är jobbet som de har lagt ner På att göra de här figurerna Och att sedan få dem Att röra sig mm. Mm. Är så snyggt Ja, det är väldigt imponerande verkligen, än idag mm. se det och, och det bidrar ju så himla bra till också allt det här äh, när man ändå är i en fantasyvärld och det här ska vara en saga och det ska ju vara en sagoberättelse också i och med att Bastian läser om den oändliga historien så tycker jag att det är så himla perfekt för mediet att an använder sig av de här praktiska lösningarna Ja, och det var ju den enda lösningen som fanns att tillgå vid den här tiden ja, naturligtvis tiden mm. Men det är klart att de hade ju kunnat välja att till exempel göra Fantasia-delarna tecknade mm. Mm. bara för att ha en alternativ lösning Jag mm. tror inte att det hade gjort det bättre Tvärtom, det hade nog dragit ner filmen ja. Utan praktiska effekter och dockor är det bästa här och det är ju verkligen mm. proffs som har gjort det, även om det finns en del skavanker här och där. Mm. De är jag villig att förbese just därför att känslan och illusionen är tillräckligt bra för att jag ska ändå kunna njuta. Ja, absolut. Det är som du säger, det, det märker ju hur mycket kärlek som har lagts ner verkligen på att göra de här karaktärerna för de ser ju verkligen smått fantastiska ut och Gimork, som sagt som jag blir så rädd av riktigt idag också när jag ser, han ser verkligen helt förskräcklig ut, det är en väldigt skräckinjagande bäst, mm. medan Falkor verkligen ser hur mjuk och mysig ut som helst <laughs> lite skrämmande kanske ändå fortfarande, alltså det är någonting konstigt över den här bara formen som man har tror jag men ändå, och, och Rockbiter då, alltså han är ju helt makalöst skapad, verkligen. Mm. Jag tror att eh, Falco visar lite för mycket tänder när han lär. Ja, det kan det faktiskt vara. <laughs> ja, han ser ju verkligen ut att kunna svälja någon hel och vilja göra det också. Det är, nu är ju det bra just när man introduceras så konstigt för honom- för att det skulle ju samtidigt vara ett litet frågetecken- Har man verkligen blivit räddad eller inte- men ja, de hade kanske kunnat snygga till det där lite grann. <laughs> en aning, för om du tittar på några av omslagsbilderna så um, har han ju inga tänder alls utan man ser bara en tunga Nej. som hänger ut. Så det ser verkligen mm. ut som en nöjd hund. Ja, så, och då ser han ju riktigt söt och fint. <laughs> ja, och det är kanske den bilden de skulle ha kört lite mer på i filmen ja. också. Men ja. det funkar och när man lär känna honom inser man att ja, men han är ju god. Ja, visst. Och han har ju helt plötsligt av någon anledning då blivit väldigt festvida treju. Så äh, jo, men det, det funkar. Mm, mm. Vad som däremot har åldrats lite illa, det är alla de här äh, blåskärmarna som äh, den här filmen är full utav. Mm. En del har inte så mycket problem så äh, tar det inte så. Men några satt jag och undrade att kunde de inte ha ökat kontrasten på bakgrunden lite för den ser så blek ut i jämförelse med honom? Mm, mm. Det ser verkligen inklippt ut. Och jag förstår att man kan resonera som att ja men han är ju i förgrunden så därför måste ju bakgrunden vara suddigare och blekare. <laughs> ja. Mm, suddigare ja, men inte blekare. För det ska ju fortfarande se ut som att de har samma ljuskällor och står i samma värld så att säga. Ja, visst. Så det kan jag väl tycka att... Mm, det, det är liksom en sån extra grej de kunde ha fixat till DVD-produktionen eller liknande. Att man gick in och bara mm. Mm. tweakade ja. lite med, med inställningarna. Ja. Jag skulle inte kalla det som att man hade remasterat det. Nej, visst. det är bara som man har städat upp den lite för eh, nysläpp eller liknande Jo men det är jag definitivt beredd att hålla med om det finns vissa scener som sagt där det sticker lite för mycket det är precis som vi har pratat om Jurassic Park till exempel också när man har, när man har använt då en blå skärm eller grön skärm, någon form av skärm för att, för att lägga till någonting som inte finns där och att en liten ökning av en kontrast kan göra så himla mycket bara. Om man ändå ska ge ut ett nysläpp av en film på ett nytt format som till exempel DVD så som sagt man behöver inte gå så mycket längre än att man bara just höjer kontrasten i vissa scener eller sänker åtminstone då det är liksom ljussättningen för att det inte ska bli riktigt lika uppenbart Sen visst kan jag väl svälja det, det är väl inte hela världen så, jag vet att det är en gammal film och så vidare, jag tycker fortfarande att det är, väldigt, det är en väldigt fin film och det, det är det som är det viktiga sådär men, men ändå att nu kan jag väl grimacera ändå lite, lite grann åt sådana scener för att idag så har jag helt enkelt lite högre krav, jag kan som liksom inte hjälpa det bara att jag gör det mm. och, och tycker att ja men där skulle jag ha velat peta till det här Allting som behövs finns redan här, det hade bara behövt ett steg till i behandlingen ja, mm. för all del, alltså de problemen som den här har visuellt är sådana man kan skaka av sig och säga, ja men mm, filmen mm. är ändå så här gammal liksom accepterade och det är fullt villig att göra men om vi ska lägga fram problem och brister så är det ju någonting som ganska enkelt hade kunnat fixas mm. särskilt mm. med tekniken vi har för efterproduktion idag mm vad man kanske däremot inte kan göra så mycket av eller åt, tyvärr det är ju klippningsarbetet på den här filmen. För på det hela stora så är det ju inte helt strålande. Det känns så absurt att höra det från dig som jag vet älskar den här filmen. Ja, jo, men åh, jag, måste, jag måste få utlopp nu för allt det här det här fantastiska rosa skimret som jag fortfarande har slagit in både mig och filmen i. Det, det bryts ganska mycket av just klippningsarbete. Alltså, ganska många scener där studsar man fram och tillbaka mellan olika klipp. Som om det vore ett blinkande jäkla stroboskop, verkligen. I början av filmen, i synnerhet, tycker jag tycker att det händer väldigt mycket men det är som genom hela filmen så hittar jag saker som jag verkligen stör mig på. Men bland annat får man se då stenbiten när han sitter där och bara, åh, jag ska bara ta. En god liten stenbit till innan vi fortsätter på den här resan och är lite så här söt och långsam. Och så sen kommer ingenting och det är jättedramatiskt och så klipper man till honom och så klipper man till ingenting och så klipper man till honom och så gör man sådär typ 71 gånger. Och vad gör man sen? Jo, då tvärklipper man långt fram i tiden... Till en helt annan person som vi förvisso har blivit introducerad till, men som då närmar sig det här elfenbenstornet där kejsarinnan med sina rådgivare finns, dit man verkligen är på väg för att be om hjälp och, och, och råd. Vad ska vi göra med ingenting egentligen? Det är samma sak när Atreyu ska hålla på att rida mellan alla möjliga olika landskap som, som existerar för att, för att försöka typ visa på hur oändlig världen är. Och Det är samma sak när de flyger på Falkos rygg. Alltså det är så mycket som, som blir så himla rörigt. Ja, det är lite slavig klippning, det är det. Ja. Och det är en klippning som på något sätt förutsätter att ja men du vet och hänger med. Mm. Ja, <laughs> jo, bara om du klipper mjukt och att man faktiskt um, har en chans att hänga med. Ja, precis. Det är verkligen så här, wow, wow, nu ett steg, sakta ner. Jo, och så är det konstiga kameravinklar ibland och hastiga klipp och liknande som gör att det man försöker se blir väldigt grynigt och man ser inte ja. riktigt ja. någonting egentligen. <laughs> och det är ju kanske för att kompensera grejer som har varit väldigt svåra att göra så att vi kan inte visa det i bild. Vi ska Nej, bara visst. antyda det. Ja, för all del. Men gör då en grej av det istället för att nå hitta något slags mellanting. att ja men vi, mm. vi klipper, men vi visar inte, men vi klipper. Mm, mm vi har en sån situation när ju slåss med gmorken mm, mm. där det blir väldigt så här, ja men vi klipper och vi visar men vi visar inte men vi klipper men vi visar <laughs> ja, Jag menar, det är typ fem klipp den, den stridscenen och sen är det över och då har man inte fattat någonting om de klippen är det är vad man listar ut efter att säga aha okej okay, de ligger så och det verkar ha hänt och Okej. Okay. Ja, ja okej. Okay. Det, <laughs> det var inte mycket till fight scen men... och han ska vara den stora krigaren och han vill ju att man ska han vill ju som fightas. Han säger att jag tänker mins han inte typ dö utan en strid här. Om jag ska dö så dör jag hellre med typ det här knivbladet i hand som jag just har hittat. Och så blir det bara så här klipp, klipp, klipp, färdig nu är det en massa blod, vi är färdiga. Ja, ja. Inte mycket till, till värdigt slut här skulle jag säga på en stridscen. Att de kunde ju dragit ut i så fall på det som, ja, som en kattstrid ungefär. För mm. en, en strid mellan två katter det är att motståndarna står och provocerar varandra under väldigt mm. lång tid. Och sen mm. är själva slagsmålet väldigt snabbt. Ja, men visst. Oh ja. Och det hade ju verkligen kunnat då påvisa att vi har två motståndare som är väldigt starka. Mm. Och det kunde blivit så snyggt. Och man behövde inte se just äh, striden striden så att säga. Det, det blodiga mm, mm. utan det, det mm. kunde ändå ha slutat med att allting blir rörigt och vi kastas åt sidan. Och så får vi se vad som händer. Mm. Men det hade kunnat göras med en mycket snyggare kameraklippning. Ja, det hade det. Alltså, jag förstår ju att det, de, alla de här blixtamma klippningarna som sker: de, de är ju oftast så att man ska skapa antingen en form av, av någon så här kaotisk effekt, eller så är det för att man vill förmedla spänning. Mm. Men det funkar ju verkligen precis så där, åtminstone idag. Det, det är inte så dramatiska scener som man försöker få det. Även där när, när Atreides förlorar sin häst så är det också tycker jag väldigt många onödiga klippningar och olika kameravinklar om man ska försöka som sagt att få det här kaoset och, och senare mot slutet också speciellt när ingentinget är inblandat, att man klipper mellan öken och luften och ingentinget och vatten och ruiner och man är utomhus, man är inomhus och det, det blir kanotiskt, det blir det definitivt jag vet inte om jag skulle kalla det för dramatiskt eller spännande men eh, om vi skulle ta och summera våra tankar om helhetsintrycket på den här filmen ja, trots nu eh, klippning och eventuella brister i eh, manus och berättande ja. vad känner du för den oändliga historien? Den oändliga historien det är ändå lite som när vi nyss pratade om The Wizard of Oz från just 1939 och den originalfilmen att det här är ju det här är en väldigt charmig gammal klassiker till film som man kan ha väldigt olika förhållanden till sedan tidigare och det förhållandet har ju förmodligen en väldigt stor inverkan på vad man egentligen känner för filmens historia och för filmens karaktärer både just Bastian men också då den flygande lyckodrakon Falkor. Det är ju en riktig saga verkligen och det är en härlig fantasyhistoria och jag blir verkligen indragen i den ändå trots då det här bristande klipparbete bland annat och även att vissa karaktärer lyfts fram för lite tycker jag och, och det finns vissa traselmoment i historien också men alltså jag, jag, jag myser det gör jag verkligen när jag ser den här historien än idag och det är en film som jag gärna ser om igen bara för att jag tycker man verkligen gör det här bra att lyfta fram den här mysiga sagostämningen som man får när man läser en bok och speciellt när man är i Bastians ålder att man, man slukas upp av ett äventyr mm. jag tycker man har lyckats förmedla det på ett himla härligt sätt och sen också hur det visuella är vad man har för stil på den här filmen vad man har gjort med de praktiska effekterna det är en riktig praktfilm ändå till fantasyfilm mm. och sagofilm så därför kan jag faktiskt blunda för sådana här ja, ganska stora tabbar ändå som, som definitivt hade kunnat göra filmen till en ännu bättre upplevelse mm. som sagt, jag tror det är mycket det här med att det är en charmig gammal klassiker och beroende på vad man har för förhållande till den sen tidigare så kommer man antingen kunna uppskatta den än idag eller så tycker man bara att det är ett rörigt kaos <laughs> Jag har inte sett den lika ofta som du har. Mm. Och även om jag tyckte väldigt bra om den när jag var yngre, så är det ändå en tio år sedan, om inte mer, sedan jag såg den sist. Så jag har ju inte fullt lika rosa glasögon. Det är klart jag har som sagt, jag drömde madrömmar <laughs> när jag var liten och sånt där. Ja. Så jag har kanske en lite friare syn på den. Men... Eh... Jag måste trots det säga att jag håller med dig på i stort sett alla punkter. Mm. Jag menar det är en spännande historia. Och mm. vi får en väg in som vi kan identifiera oss med genom då Bastian. Och vi får en hjälte vi också kan liksom se oss själva i. Och vi får följa med på ett äventyr som är spännande och väldigt tankeväckande. Sen är det en massa små brister i manuset där man undrar vad tänkte ni här egentligen och hur gick det där ihop och jaha det var en väldigt tur att det hände just där och just då. Men det är en saga och sagor har ju som sagt inte riktigt samma logiska struktur som andra historier har en tendens att behöva för att fungera. Mm -hmm. Jag kan se förbi att saker händer bara av en slump. Och vilken tur att det var den slumpen just nu. Det är en film jag kommer att besöka igen förmodligen ett antal gånger. Men den är inte felfri men den har hjärta nog att faktiskt överbygga de små bristerna som finns här och var. Och för mig är det många gånger viktigare än att det är en perfekt produktion. Ja, med de fina orden, då är det väl kanske dags att vi, vi lämnar den här rosa och den här fantastiskt mysiga sagovärlden bakom oss. Ja, det känns tungt, men eh, vi slår ihop den här sagoboken för den här gången. Men eh, det är ju en bok vi kommer att öppna igen. Mm, definitivt att det är. Och vår nästa äventyr kommer ju att leda oss ut på ett... Helt klart djupare och mörkare vatten. <laughs> det blir um, spännande och kusligt men um, det drar ju mot mörkare tider så det är ju inte helt opassande. Nej men visst det gör ju <laughs> det, det gör ju det. <laughs> men tills dess tackar vi så mycket för oss. Jag heter Daniel Aling Och jag är Thomas Engström. Det här är eskapisterna.